Зі збільшенням числа бань до 9, як це можна бачити на Славетному новомосковському соборі. А теж на Лівобережі, на Київщині, на Поділлі та в Південній Галичині. Одночасно з п'ятизрубними та п'ятибанними церквами зустрічаємо і церкви трьохзрубні та трьох банні які на півночі Київщини, на Волині та майже в цілій Галичині вже цілком домінують. А в них ми зустрічаємо також певні упрощення, що також полягають у зменшенні і майже в повній атрофії східньої та західньої бань. Так що церква замість трьохбанної являє собою тільки однобанну, Зустрічаємо також і ускладнення, що стосується, правда, не до числа бань, а до їх форми. Воно полягає найчастіше у збільшенні на кожній з них числа стріх, і це надає їм дуже оригінальний, наче навіть трохи буддійський характер. Ця остання форма найчастіше трапляється у бойків, досягаючи тут свого найвищого розвитку. Своєрідну варіацію трьохбанної церкви являють собою церкви улемків. У них західня баня розвинулась у дзвіницю, розростаючись вгору. І тому найвищою банею стає вже не центральна баня, як скрізь на Україні, а східня. І бані йдуть одна за одною, ступниво знижуючись до східньої, а вівтарної. Найнижчої. Ця лемківська форма, що витворилась під наявним впливом словацько-чеської церковної архітектури, без сумніву, розвинулася з трьохбанної, і доказом цього служить існування у лемків дуже старовинних церков, в яких середня баня засталась вища за західню, що перетворена вже в дзвіницю. Такого роду приклад нам довелося бачити в селі Довжиці у Східній Галичині. Найхарактерніша риса українських п'ятибанних церков – це їх стремління вгору, і це надає їм легкі стрільчасті форми на відповідно невеликій основі. До певної міри ця риса помітна і в трьохбанних церквах, як, наприклад, в церкві святого Миколи Чудотворця в Овручі, уже розібраній. Але там ця риса значно послаблюється тенденцією трохи поширити основу церкви, додаючи до неї опасання. Легку та низеньку галереїку, що йде навколо церкви це опасання, що надає західньоукраїнським церквам особливо оригінальний характер, стало також постійною властивістю і галицьких трьохбанних церков. З тою тільки різницею, що там опасання тримається не на стовпчиках чи дерев'яних арках, які наподоблюють муровані, а на виступах брусів зрубу, на кутах що гоступнево скорочується. Отже, опасання тоді виходить висяче, що разом з банями, зложеними з численних виступів, надає церкві ще більше подібності до буддійських будов. Говорити про походження та розвиток української церковної архітектури при сучасному стані нашого знання – Явна річ, дуже тяжко. З одного боку, існування переходових форм від простої однобанної каплички до однобанної, а потім і трьохбанної церкви та цілком припустиме теоретично перетворення трьохбанної церкви шляхом додавання двох північної та південної бань у церкву п'ятибанну все це, здавалось би, дає підставу для припущення, що складніші форми українських церков розвинулись з не таких складних, простіших форм. Але, з другого боку, відомий факт, що церковна архітектура –